Eta gure artera iritsi denez, e, ba, lehen, le, lehenik e, agurtu dezagun garko gure gombidatua. Xavier Kerejeta, Arratxan León. Arratxan León. Badakizu ez, sumalak arregi, museotik edatorki gula, e, hostiralero gure gombidatua.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 saten zenuen xabier orain ez da estelenetan ez, ez du zabaltzen ez da mm, ez orain itxi egiten du bastelenetan mm -hmm, ba konpondu beharko dugu hori <laughs> bertan ezatzen ez bai. baita <laughs> bai orain hori ba, au da bizikleta bezala, eh? Zigotzen sarenen konturatzen zeraizia edo freno bezke da ba, hemen ere orain konturatu naiz zentutean, ba, horixe, konpondu ber dela. Eberki, bueno, bada eta joateko asmotan baldi mazabeltzat, edo ordua eskatzeko asmotan, ez kontatu astelenarekin, eh? aurretik Aurretik eh, jakinezazu, astelenetan ez dagoela joaterik. Pertsonaia bat ekarri diguzu gaurkoan, ere, Xavier eta zein da gaurko gure pertsonaia zein ezagutu berdugu. Manuel Agirre Manuela Agirre, landazuri, bizkaitarra. Mungian jaio baitzen, milia zespiri berrogeita zortzian, eta milia zortziri gunean hil Eta e, zer izan zen, e, gizu nau? Ba, ofizioz militarra izan zen. Militar bat, zugu beraz, gauruko mm, ere. Bai. Gerra kontuak aipatu behar dizkigu zu orduan. Mm, Baiz ez ez egia san gaurrez. E, eh, gerratan ta ibili zen, baina mariskalde, de Campo setendena ere izatera iritsi zen, baina beste gauza batengatik ekarri dugu onara. Ez ta mm. gerrak eta utziko dituko. Egia san gerrak ez, baina bueno, ikusiko dugu realitateak garaia hartako etzela bateregoixoa gerrerik gabe ere. <gurra> orduan, eta eh ba, ori, ba bezala, edo militar e, E, bezala, ezbaldin ba diguzu aurkeztuko, Manuel Agirre, e, zer gatik ekarreduzu e, gure artera? Mm -hmm. Beste arrazu iren bat izango da? Bai, batez ere bere idazkiengatik. eta idazki haietan, bueno, bere lan agertzen diren ideien edo, batez ere. Mm -hmm. Zer da, filosofoantzeko bat? Mm, bueno, bai, nola baitere, igual filosofia ez da ez ainda, ez zera, ez filosofa. Bat, Zabala. Batendo, bai, baina, bai, piskat, bueno, e, realitatea eri eta, bueno, ze jarri nahizizkion konponbideak edo. Bueno, esan daiteke kondilaken sensualismo, hola itza esan da, ez batendo oso sugerentea, horren edatzaile sutxua izan zen, baina, bueno, sensualismo esaten denean, esan zuten ezagutza, ba, zentzumenetan edo oinarritu behar zela. Mm -hmm. Eta horren jarraitzailea izan zen. Eta gero, rusoren oso jarraitzalea izan zen. Ruso oso kritikoa zen gizartearekin, bueno, bak, hori ez, gizona mm -hmm. bere zona dela eta gizartea bai. gaiztotu, emakumea eta ez doi bai, pentsatzekoa da. Pentsatzekoa da, gizona eta emakumea sarizala., zala. Bai, <laughs> bueno, ez da seguro, eh? <laughs> Por zertu, horrein eh, ruso badakizu olako ideak zituela, baina gero bose mehalaba abandonatu zituela hala inklusan utziak zituela, bai. Pero gero, gero aipatuko dugu, horrezegatikan esan dut orain, gero ikusiko dugu, ez? Halako e, gozak etzirela inabartekoa gaur egun esango denuke zer filosofo eumiak eh, eta hor abandonatzen dituena. Bueno, bueno pertsona asko dira, izu, e, gauza bat e, esan eta pentsatzen dutena eta gero egin ba beste bat ba, da baina ikusi berduguna da garai hartan hori egitea etzela beste munduko edo aparteko gauza ez da horregatikan esaten dut baina bueno, kontua da bai ruso gizartea bueno, erreformatu edo erreformatu baino gehiago erabataldatu behar zela, aldarrikatzen zuela eta gure Manuel Agirre honek ere bueno horretan bat egiten zuela rusorekin eta bueno besteare ikusten dugu ba garai hartan 18 harren mendeak zu argien mendea esaten da ez eta arrazoia mm -hmm. ja, eta hori filosofia gako e, bueno, soiliek asko aipatzen dira, eta bideo horretan dago, baina erreformista baino gehiago hau ja iraultzaile izatera izan zitekila ere esan daiteke. No, zer izan zen, e, iraultzaile intelektual bat edo saiatu zen e, mm, nol, zerbait egiten. Saiatu, saiatu zen, gero ikusiko dugu berak bintzate hori zuela lortu, baina bai, dena dela oso gizton, intelektuala baina pragmatikoa zangonok ez, eguneroko errealitateari edo aurre egina iziona, eta batez ere hartan egin zuen lana, ez? Eta bueno, berela nagusia aipatuta nik uste dut neiko garbi ikusiko dela. Discurso sobre la pobreza o mendiguedez. Eta mm. batez ere hori pobre eta eskalei buruz hitzegin zuen, hitzegin idatzi eta bueno, horri buruzko iritziak eta eman eta bueno, proposamenak egin. Gai hartan e, pobre asko zegoen, eskalea asko ere bai, hori berak E, arazo bezala ikusten du, eta iristen da e, horrelako saiakera bat idaztera. Hori da. Eta zer, irten biderik ematen alzion e, arazo horri, badala bai, bai, hori da. Bueno, esan behar da horretik, ja, garai hartan pobrezia bueno, oso gauza normala zela, baina asumituan nola baitea ere? Nola baita esatea batik, ez? Eta berak ematen du, azteko zentzu global batean hartzen du, ez? Eta aztertu egiten du batetik. Eta garai hartan normalean, ba, bueno, azteko pobreak, ba, bueno, zepena pobre izatea, baina pobreak beharrezkoak zirela pentsatzen zen. Gizarte bat ordenatua izango bazen ba, behar zituen bere pobreak eta bere aberatsak. Hori ordena baten barruan edo zegoen, ez? Eta pobrek izan behar du, bo, esanekoa eta hotzana, eta aberatsak izan behar du eskuzabala. Eta orduan bagizartea berez ona izan daiteke pobreak eta beratxak kontutan izan da. Eta honen buelta ematen dio nolaita esatagatik. Bona bueno, hori e, Elizatik eta ekusten zen ez. Eliza beti pobren alde egiten zuen. Pobren alde bai, baina pobrezia ezabatzearen alde etzuen egiten nolaita esatagatik. Etzuen erremediorik edo bilatzen. Pobrezia desagertarazteko. Eta hori sedain zuzen honek egiten duena ez. E, realitatea kritikatu baina gero soluzio bideak. Eman, edo, eman proposatu, eroso izango zen. A kuriosoa da, ikustea e, aspalditxotik ari garela arazori, ikusi eta arazori mm -hmm. konponduna jean, ze nik esango nuke gauzak ez direla enbeste aldatu. Ba, em, <risa> Beste nere. modu batera ematen da, baina bai ez. Meina mm -hmm. berek bai zuela, esmo, eta gainera kritikatu egiten zuen, esaten zuen, e, bueno, rusorekin batera, Esaten zuen, bueno, azteko, bai, gizartean desberdintasunak bazirela, baina desberdintasunak berak sortzen zituela aberatxak eta pobreak, eta beste aldetik aberatxak edo, bueno, dominanteak, ba, bueno, ez indartu egiten zutela desberdintasun hori. Baina, claro gero, bere burua justifikatzeko edo nola, nahi, nola aiteko horeka bat edo bilatzeko, eta, klaro, pobreak oso horrizkuitxoak izan baita aitezke, borden limosnak eta karitatea eta sortu ziren. Eta honek kritikatzen du, batetik gainera, ba hori ez, aberatxeak nola erabiltzen duten limosna bere buruak eta zuritzeko, eta bestaldetik, e, sasi pobreak edo, bueno, pobre gezurrezkoak edo, ba, nola bueno, horretaz bizitzen direnez bestein karitateaz. Uhum. Eta, bueno, bi bideoiek edo salatu egiten ditu. Esa... Da, salatuak zeuden, beraz. Bai, bai, beraz salatzen zik Eta, bueno, e, erre leitatearen asterketa edo oso argilla da oso zehatza eta oso ondo egiten du hori argilla da uh -huh. eta gero proposamenak eman ez proposamenak benetako pobrentza zeberak bai pentsatzen zuela benetako pobreak ba zirela garai hartan horrela eta... koza elkapen bat egiten zuen ebera ez batetik eh, basiren aberatsak uh -huh. aberatxo horiek eh, ba kontzientzia lasaitzen zuten nolabait ere E, pobreile limosna emanez. Bai, eta hori erlegio, etxeko limosna jasotzen e, zuten hoien artean, baziren bene-benetazko pobreak, eta baziren ere, esango konuke, ba, alperrak. Ezta? Edo, hori bueno, da, alperritza askoetan edo bizut, karitate horretaz aprobetsatu ze bizitzi beneak. Baina, bueno, beti aipatzen da, erderaraz bintzat, esaten zen leide bagoz imaleantez. Hor eko eskaguan, mm -hmm. alperrataga gaiztagina... Ba, el gartzen dira, ez, zaku berean sartzen dira. Eta benetazko pobreak seintzi den e, Manuel Agirre honentzat. Bueno, ba olentzate eta beste horretan askorentzat bad ziren, bueno, ba, benetakoak, e, hau da, lan egin ezin zutenak eta hor ba, alargunak emakumeak. Claro, alargunak esaten dugunean emakumea alargunak, gizon eta emakume zaharrak bere buruazia baliatzeko ez, ez direnak umezurtzak. Elbarriak, orse hartu... Hau da, bere buruaz baliatzeko edo lan egiteko gauza ez direnak eta beraz, bere janaria irabazteko lain e, aukera ez dutenak. Hoiek dira benetakoak. Uh -huh. Bueno, ba e, irruitzu baldemaz haizu... E, musikari egiten dio gutarte bat uh -huh. eta gero e, aipatuko da aldizkiguzu e, Manuel Agirrek ematen zituen e, erremedioak edo irtenbideak bideak e, berak planteatutako e, gizarte hori norbait konpontzeko hori ja osandok Ze musika utatu du ba, nigarrez sortu nintzen, Euskal Herri kanta tradizionala batzutan ere ba noela bat eta gustiba dago Mariano Iztetarena nigarrez ba hori ez sortu eta nigarrez ba bizimodu tristea eramaten dugu baina kanta honen jatorrizko versioan alo baita esateagatik da, ni garras sortu nintzen, ni garras ba hori sortu orduko iltzen aizelako, ez eta hor lehenago desan duguna, ume abanduen abanduenatuen problema ikara garri garaio honetan, bueno, goratzen duzu ba iztuetarekin, edo beste batzu nola presaka eta ezkonduziren patakon bandoleroago goratzen mm -hmm. duzu, eta bueno, ume abandonatuen kasua oso normala zen. Eta askotan, ziren gurasoak ere, ezkonduak egonda ere, ba, bere umeak izin zituztelako mantendu, abandonatzen zituztenak atez. Eta kantonetan, bueno, hori aipatu egiten da, orduan, ba hori zertarako sortarazi hume bat total bertan utzi eta bertan iltzeko. baina bertsoa dena esaten du, eh? Hori, nigerra sortu nintzen total luza ez bizitzeko eta aita ama maitiak ere esaten du, es uh -huh. ta pentsatu behar naita ez gainera guraso gaiztoak edo zirela, ez lehenego aipatu dugu ruso, baina badago beste filosofa, filosofo bat graier taktua Dalembert eta oni ere gertatu zitzaion honek gurasoak nobleak zituen, baina elkarren artean ez ezkonduak. Ordan zureekin alakumbe batekin ba abandonatu egin zuten. Abandona tu, ba, normalean eh, kalean usten situstan edo kalean, normalean zera ba lenago Eliza aipatu dugu ba komentuetan edo Elizen atarietan alako tokietan. Bueno, komentu batzuetan eh badako oñateko komentuan eh, nola dira monja hoiek ke... eh Bidaurreta uste dutela komentua, hor bueno, bat dira monjakorain dikere, mm. eta hor bat dagoa tornua esaten zaioan. Bai. Eta Baionako Euskal Museoan ere, baina mm. ura etxe batzenean, ura ere batzen tornua bat. Horto, alde batean utzi, buelta eman tornua, e, batxilina edo jo, eta aldegin eta hortxe arrabatzen zuten. E, Duelago txiko zideu, gainera, Espainiako telebiztane eman mm -hmm. dute duela do gutxi kanzion, dekuna uste dutela, Aita bueno, buskako tikosi noen eta hori se gertatzen zen, ez ume bat uzten zieten, eta halako gozak oso maize gertatzen zen. Bai, bai, bai. Maizegi, bueno, gogoratu iztuetak utzi zuela, bueno, bere amorantearekin izandako umea utzi zutela patailatu ondoren. <gülüyor> Baina, utzi zutela gero baserri bateren labean, ez? Eta orduan, klar, labea irekita horze, arrabatu zuten. Baina, klar, batzotan arrabatu orduko hilazegoen, klaro. Eta dalan bertura adibidez, e, basal batu zen, eta gero filosofo importante izan zen, barrikakosunak zituelako kantari honek bezala, orduan ni kantida egin zuen buhila batean, eta ordo entzun zioten gau ez eta arrabatu zuten bestela, ortsi altaneko zen, ba, bestez gultzen ziren bezala. Pensa zazu. Bueno, gatozen Manuel uh -huh. Agirrek eh, proposatzen zituen eh, ba, soluzio oieka aipatzera. Bueno, hori ba, xeda problema undienetako bat umezurtzak, klaro, gainera e, gaur egun ba, bueno, oso normala da gurasoak eta ezagutzea, eta umezurtzak oso gutxi dira gaur egun, baina gara hartan oso normala zen gaizoa eta sonak eta, ordan, zer egin ume hoiekin, ez ere egin zarrekin, ba familia bat mantenitzeko ezzuteneekin eta, hmm. ba hori xe da, eta bere soluzioa zen ospizioak eta antolatzea. Baina claro, hitzegoen bueno, ospiziorik beraz ososo oso gutxi zegoen. Oso normalean Elizaren eskuta geratzen ja. ziren gauza hauek. Baina claro, ospizioak eta nola mantendu? Ze honek jaiz hitz e, egiten du zentzu global batean eta estatua hartzen du arduraduna. Ze orain arte e, karitatea zen gauza personala, ez? Ba, ni nahi badut ematen dut edo nahi badu eskatu egiten dut. Eta nere kontzientziak esango du ematen dudan ala beharrikabe eskatzen dudan edo hori kontzientza problema zen. Honek ja estatua garrazoi edo bilakatzen du nola ere. Ordan zere esaten zuen Valdenago ba, komentatu dugu caja única eta oain aipatzen dena bakarra bakar ba honek ere fondo batean gomun bate esaten zuen. E, karitate pribatuak galerazi eta ordan diru eman nahi eman fondo batean eta nola hori nahikoa etzen izango, ba bestaldetik zerga moduko bat karitatekoa ere inpusetuko zen. Uhum. eta nola hori ere igualetzen nahiko izango, elizak ondasun asko zituenez, eta horren ja hau ez da elizaren ba, egitekoa edo izango, ba, orduan elizari ere zatibakendu ondasunetatik, eta honekin ba, diru bat bildu, eta diru honekin ospizioak eraiki eta bueno, konservatu eta mantendu, eta jendea hortara eraman. Eta, bueno, horreste, ba, zin baizarrak, bai gazteak, bueno, gazteak, gazteak umeak ez, zeklaro, zuposatzen da lan egin zuten, Ba, lan inbarko zutela, eta umei eta ofizioak erakutsi, gero, ba, bizitza aurrera eramateko bere gisera. Eta Emanuel Agirre honen e, teoriarik e, jarri zen e, praktikan, esan nahi dut hasi e, altzen no, edo, edo estaduak hartu, altze, hartu, hartu altzuen hartu altu horlako erabakirik. Mm. Ba hori, limosnarena zerga modura jarri mm. eta ospizioak zabaldu e, eta bere garaian ez, bere garaian 18. mendean oso baikorrak ziren eta gauza hauek proposatu baina etzen egin. geroia liberalismoa liberalismo datorrenean egingo dira. Eta bueno, eta gaur egun estatua da horren arduradona, dona nolabait Claro, pobre izaten dugunean beti pentsatzen dugu oso gauza marginala, baina esan behar da garai hartan uztatsarra baldin bazen, ba baserritar geienak ere miseriaren ertzean geratzen zirela. Gehienak maisterrak ziren, ezin zuten etxe pagatu eta orduan kalean naukitzen ziren ez zuten zer han, zer edan, bueno, edan beti iturriko ura oso tristea baina bueno, ez. Baina batez ere Janaria. Orduan zer eta non lo egin, ez? Orduan asko sortzen ziren. Orduan, claro, eh hitz egiten. Orduan eh industriariketa etzegoen, ez? Hori gero etorriko da. Eta soluzioak ere geroago etorriko dira. Baina claro, gero soluzioak praktikan jartzerakoan, ba hitzak ere gaur egun oso zentzut txarra dauka. Ez? Ba, ez, berarentzat e, soluzioa izango zen, baina gaur egun e, ospizio esaten dugunean Taquit, ana kokonotaazio bai, triste edo... bai, hori da, eta bueno, claro, Dickens ja irakurtzen duzu <risa> Oliver Twist eta Gartzela Moduko zure Gart, eta praktikan gero egin zirenean hori se gertatzen zen. Zer ba, bueno, pobreari pena baino gehiago beldurra izaten ziotelako. Eta, klaro, pobrea beti arriskutxo izan daiteke zer zerretzen denean, pobre asko denean. Ez, ez du ezar galtzeko, beraz? Horixe or, da, horixe da. E, matxinadak eta esan dugu, hau emezortzekarren mendean batez ere, eta, bueno, Emilia Zaspiron, dairuro gehiago matxinada ikarra garrion dibatizan zen. Zamakola da gogoratzen duzu, zamakola, eta hor problema politikoa ziren, baina ze gertatu zen, ba, politikoak herritarren aserria, ez pobre nena serria desbideratu egin zutela bere asmo maltzurrak edo aurrera eramateko. Orduan, hor bazen gizarte bat oso pobrea eta pobre zuten duguna hori, jende asko ta asko etzen gauza marginala. Marginala zentzuan bai etxotela bat ere indarriketa, ez, baina gero aserretzen zirenean. Orduan honek, ba, soluzio bideak ematen ditu. Hori bai, gero praktikanet zirela, bauri, ospiziak oso goza, tristia, ta iluna, eta gartzela modukoak, beste artean beti oso baurak zirela koze. Klaro, diru emateko orduan beti xurrakiria izaten da, eta gara hiartan ere gehiago, Eta hortxe sortzen zen problema. ez honek e, aztertzen du oso ondo proposamenak eman baina gero realitatak oraindikare gogorragoa. Eta Kla gerrak eta gereta gehiago izan ziren Euskal Herran bezat gerota pobre gehiago, baina estatuaren lehendda biziko soluzioa da Estatua edo diputazioena eta legeako gogorragoak egitea, eta mundu guztia kartzelan sartu nahi izatea, ja, praktikan hori ere oso zelazen. Uh -huh. Bueno, e, zergetara beintzate iritsi gara. Ba, zerga beintzak obratzen izki gute, orduan ere, bai, e, zertan gastatzen zuten ere. Baina hor gainera badago e, kontraisanak e, badira, ez? Herrietan, hori ba, onartzen dute, jendea e, pobrea dena, ba, ezagutzen dute, eta bere pobrea tira nola hori tesateagatik. Eta alduten moduan e, ardura hartzen dute herrietan baina ja kanpoko pobria kon hartzea hori beste kontu bat zen, ez? Horri bai dela gaur egun igual estatuen maila edo Europaen, ez, sartu den gauza bat, ez? Z eta horri da polemika, gu, gure pobria gure langabetuak eta mantenduko ditugu, bueno, Il, il gozez gaur egun ez da inoriltzen. Kara honetan, oraindik dek esan berda, Irlandan emeretzigarren mendean, jende kantida dielzela, eh, patata usta uhum, izan uhum. zirela, eta, baina milioi bat lagun kalkulatzen da, galduzuela Irlandak, ba, hil zirenak, eta gero emigratu behar izan zutenak, eta Oso goboratzen ez, eh, uh baina -huh -huh. ni kreo. Dauregun eh antzeko egoera bat ere bizi dugu, zezuk esan duzu bezala, guk gure pobreak edo gure langabetuak laguntzen ditugu, baino eh eta edo asiakoak hori da, ez? Kanpotik etortzen dena. Claro. Eta e, bate egoera errepikatzen da. Bai, bueno, bakoitza bere zirkustantzietan, baina problema batzu sortu, esan duguna kutsga, aman komun hori beste pobreietan gutxienekoak eta pagatzeko segretatzen da horrekin, ez? Gehiago eman, gutxiago eman hor beti da, norke eman, ez eman, ez? Insolidario atirela, ez tirela, nor da insolidario norekin da insolidario, beti ez? Hor ba, ikusten dugu, problema beti problema, ez? Homba, asko zo beto izi gara hori ezin da dudan ere jarri. Baina, bueno, nola baitere, bai segitzen dutela. Manuel Agirre, beraz, e, gaurko gure pertsonaia, ja, ya, e, militarra, eta militarra baino e, gehiago, esango genuke, ezta eta gure artean, filosofo. Esanitzaiogun edo pentsalari edo... bai pentsalaria behar bada, ez? Uh -huh. Eh, bueno, entzaioak eta o, eta oso kritiko. Claro, claro, que hartatzen da garaian hartakorik no? ez seguela, baina bai, nola daite? Baina batez ere kezkak bazituena, ez? Bizitzen errealitatearekin kezkak bazituena. Eskarrekasko, Javier, bai, eta Datornostialarte. Bai, ni izan arte. Zumala carreguei museoa irratia Radio Museo de